Bismillahirrahmanirrahim Të nderuar shikues, asalamu alaykum wa rahmatullah. Edhe sot do të vazhdojmë tutje së bashku, inshallah, me një këshillë të radhës nga këshillat dhe margaritarat e njerëzve të mençur. Në takimun e fundit kemi përmendur se duhet të vëdijohemi. Dhe aty, brenda pak minutave që më sharuar, konceptin e vetdijes dhe vetdësimit që e shohim parsor për të vazhduar të utje me proceset e vedisimit e, dheri, në, dheri në fund. Andaj, baza dhe themeli i vedijës ton në nënkupton përmjësimin e veteve tona, njohen e veteve tona, njohen e të metëve tona. Për andaj, kur bje fjole për qërtim, e këthim gjishtin ka vetja. E me tjerët, të tjerë vë bëjmë mirë. Ço' është esenca? Ço't relacioni normal, i zakontshëm. Të tjerve u bëj mirë. Jemi të mirë me të tjerët dhe jemi të dobishëm për të tjerët. Dhe jemi të mirë me të tjerët. Ka shijë vetë vetvetes, e çortojmë veten tonë. E çortojmë. Kuri njerëzit çu'sh punojnë, kur e fyron që mëson, ku jete, do thotë krye për mësimi dur. Nëse thua për shembull, sonjërism son i mirë jomën. Sa so, njeri bën keq, unë e qaqë keqë nuk bëj, kështot nuk esë për para. Dhe kjo është tregus i mungjesës, alarmante të vedijes të këti njeri. Ska ishme që pa vedishum, aj që kështu silet. Ande besimtari vetë në qërtan, ndërsa të tjerë vë bën mirë, kë nuk në ngopton që si bënë vetës mirë, por i bënë vetës mirë kër e qërtan, kër e aqet në sheshë vetës të metet e tua. Këshur e kushetit, shëka që ka bëndit, shëka që s'ilështit. E kjo me tendensë të përmirësimit, të regullimit. Të tjere, munoshtë më janë mbulut me të të nuk me të. Nuk mirësh me to. Nuk i ndjeka to. Në qovë se e shedi këtë nuk e bokeqë, e ke po tashmë, pa e ndjekti. E këshilan, po të da mundësia. E përmirësan, po të da mundësia. Nuk të ja për mundësia, e mbolan këtë kjeqë Mirë, pro, të nëruar dhe dhe dhe mëtëra. Atë garanton kjo mirë qeni në raporte me njerëzët, ti i mirë me tjërët. A ka me qenë edhe njerëzët mirë me ty nëse ti i mirë me ta dhe i për ta, nuk o garonës. Më meni kur ti e kuptan këtë realitet, boshë i mirë për tjërët. Në qofë se njëri u bëjt i mirë për të tjërët, në shkëmbim Me të mirën e tyre për të, kur i mirë ska më kon. Ngase kushtozimi i mirësisë nga të tjerët për t'ju bërë mirë, nuk të bën bëmërs. E kanë pụtur Isaun alayhi salam. Nëse un i bëj mirë atij që më ka bë mirë, ai jam bëmërs thaju, jo, gja se tha ti kthen borxh. T'ka bë mirë, ti i bën mirë, ti nuk tës nuk e bëmërs ti këthen bërqë. Thënë qovë se ajë nuk më bën mirë mu. E unë i bëj mirë, a jam bën mirës? Jo. E kur jam, këraj të bën keqë, e të bën mirë, e tha tashje bën mirës. Nga se bën mirësienjë të nuk ka kur farë interesi në përfitim, përveç, ti është i mirë nga se Zoti ka kërku për tje. Kjo është një veri në altë. Për këtë arsio e të nëruar, shikuas, njerëzit shpesh herë e kanë kërku si me shpotupi njerëzve. Unë e po ju bëjmë mirë, ata më keme të keqëja. A ka mundë si dyqysh njerën me pështupi tyne? Êshtë fështirë. Gasi njerëzit kanë interpretimet në nëndryshme. Ti o bënë mirë, a i kush e dyqysh e interpretan. Qush e kuptanë këtë bëmirësit tonë. Ka njerëzit që harunë mirësimë përndaj një duhet me kuptu drejt konceptin e përmirsis dhe me kuptu drejt natyre njërzve që të vazhdojmë bëjmë mirë pavarësështë ragimive të tyre. Dhe në këtë kemi shembul, pejgambertë Allah të më nërë, popëjtë të tyre i shanin, i fynin, shpifnin për ta, u shtrojmë i të thunë fizike, ndërso pejgamberat i ngritnin duar, ka hazo të këtën, o Allah, falja popëlit tim nga se këta nuk dinë. Këta nuk gëdinë që ka po humbinë. Këta nuk gëdinë që ka po refuzojnë. Ka që ishte reagimi i pejgamberve, kërshri gjithë atyne provokimeve, ngacmimeve, surmeve, që venin nga popëjtë të tyre. Imam Ahmed e Rahimullah, nga djetarë të mdhajnë, njëni menqër. Por epse ka që që një menqër, kërës këhazitohu me i pyjtë njerët e tjertë menqër. Kërës i menqër është ajë që i pyjtë tjërët. Ndërsa nuk është i menqur njërë që mëndën që veç a i din. A i mundit i ditur, ka informata, po jo i menqur. I menqur i mësën për gjithë dëkujt. E kështu ishte imam Ahmed Rahimullah. Këtë djetar një ditë u takua me një të urtë. Ska qenë djetar kë njëri, por ka qenë urtak. I menqur ka qenë, hati me nësën. E i tha imam Ahmed Rahimullah këtë njëri ju. A ka mundësi njeri ju të jetë rahat pëj tjerve? Në ty ju bënë mirë, ose minimumi nuk ju bënë keqëfare. Dhe atas të në rahat, ti me përvojën të ndë, o, Hatim, a ke mujtë me kuptu se që është më shme kodë rahat pëj njerëzve? O, Allah, pëjtëja më vëzhatë. Tha, unë menaj, Hatim për jakëtën, Imam Ahmed, Ar Rahimullah, unë menaj se në qofë se kujdes është për tri gjera, mundërsh me arrit atë që pa e kërkëm. Tha mi jepë. Që kënë ato? Tha, jepë ju nga pasuria jote e mundë qështë mos mërë nga pasuria tyne. Kry obligime që i kinë dhe i tyne edhe mos i kryshin obligime në dhe i teje. Mos i bezdis, mos i shqetsa njerëzit, e kura ta këtë e bëjnë, bënë sabërë. Imam Ahmed Rahimullah tha, e fshtir, o oh Hatim, e fshtir, dërsa imam Hatime Rahimullah i tha, edhe me këto nuk garantëj se kime konë rrhatë. Përndaj të ndëruar shikuas, rrhatë i është gjennet, njëri është më rëndësit tjetë rrhatë në raportë më Allan Gjellewala, njerëzit janë të këtilë, diku është bezdis, diku është e harën të miren, diku është e dhe të keqë me ty në formë ndryshme, njërë po gj Uh, mos mirë njohëse të njerës dhe te nuk duhet me të pengu ty me qenë bëmirës. Një qëfë se këte kupton, bosh i mirë vazhdimisht me të tjerët. Për në ryshe, bëmirë se jëte nuk te i kalon nivelin aso që tha isa u alesam, nuk je bëmirës, por te vetëm këthen bërqë. Mos uboni bërqëli, as mos mërë një bërqë nga tjerët, por boni njerës dhe mirë pa bërqë pa këthim, dhe këthimin e bëmirësis e pritni, vetëm të këllahi mënuar. Në qëfë se kështu e kuptan, kime konë rahat, kime konë i qetë dhe e qetë, bëmirës në vartimësi, i mirë me tjëret, edhe me zamër të pasër, nga se e dinë se edhe në qëfë se humbë të kënjerëzit, dhe nuk përmendet, dhe nuk tëhet me të mirë, më rëndësirë se të këllahi nuk humbë, dhe të kaj e gjenë gjithmon. E gjenë shumë të mirën të kallahu, ndërsa mësë i gjenë shumë të metë atona të kallahu, të metë atona dhe mëkatë atona i gjenë shumë të falurat të kallahu gjallë levala, e të mira që i kimi bërë të shumë fishuara dhe shpërblujara ditin e takimin me te. Bërë një të mirë, edhe në qovë se të tjirë nuk janë ashtu me juve. Zotë i ruajtë.